Першою за лаштунків вийде Луїза. За нею Олег Олегович. Заторохтіли шахи там, куди показала Ірина рука. Далі Валерій Вікторович. Бородань не ворухнувся, ніби і не про нього мова. Тоді пані Марина, до речі, колишня фехтувальниця. Анна Дмитрівна свого часу демонстратор одягу у львівському будинку моделей. Яне, я перепрошую, як вас по батькові? Гаразд, просто Ян Кумпа. І сестри Аня з Яною. Коли всі будуть на сцені, вела далі Ірина, почне пульсувати світло, і під це блимання треба буде виконати ще кілька нескладних рухів. Зовсім простих, неначе ви повільно танцюєте. Ірина відкинула вбік одну руку, спроквола повела нею вгору і вниз, повертаючи за нею голову, і тоді підвела другу руку, розвернулася в інший бік. Це легко, сказала, це, наче повільні вправи під музику. Вам сподобається. Але чому ми, стиха грюкнувши шахівницею, Олег Олегович, ви кажете, є. Професіонали. Непотрібні професіонали. Навпаки. Ірина навіть пройшлася туди-сюди, ніби показувала. Просто йдіть, отак, без викрутасів. Кожен ітиме так, як звик ходити. Ви будете за сучасників пінзеля, наче ви потрапили в інший час, перестрибнули через два з половиною століття вперед. Ви всі певною мірою пінзелевські типажі. Він шукав таких емоційних облич навколо себе. Хтось із вас скидався на його дружину плечима, шиєю, поглядом. Хтось на няньку його дітей, можливо, руками, ходою. Архітектора, меретина. Вони так довго спілкувалися день у день, постійно працювали разом. Меретин був хрещений батько одного з синів Пінзеля. Він неодмінно якусь рису позичив у товариша, бодай для однієї зі своїх скульптур. Пінзель надихався людьми. Він творив подібних людей до ангелів для костелу в Годовиці і героїв давньогрецьких міфів для бучецької ратуші. Ірина зупинилася, одітхнула. «Розумієте?» Вона і сама відчувала, що розпалилася. «Сьогодні вже спокійніше, – заговорила вона, – я пропоную лише пройтися отут, оцією доріжкою, зупинитися і просто відчути, як воно, коли музика і пульсація світла. Вікторе, – повернулася до хлопців біля барабанів, – а тоді до запрошених, – станьте отут, можете навіть не рухатися. Залунала музика – Хлопець за барабанами стишено забив паличками. Другий хлопчина увімкнув світло ритму. Майбутні демонстратори одягу стояли, не знаючи, що робити. Крім сестер. Одна з них ледь помітно, а тоді щораз упевненіше і розкутіше почала вимаховувати руками, неначе водорості заколихалися в річковій воді. Друга, позираючи на сестру, і собі загойдалася. Ожили бабусі. Анна Дмитрівна тріпнула сивим волосічком і пройшлася доріжкою взад-вперед добре поставленою ходою манекенщиці. Тоді і кумпа, що стояв устромивши руки в кишені, прибрав розкутого вигляду і хвацько переступив з ноги на ногу. Тільки шахіст і бородань стояли нерухомо. Музику і світло вимкнули, спалахнуло горішнє освітлення. «Круто!» – сказала одна з сестер. «Бредня!» – оглушливо виголосив бородань. «Нічого такого я не робитиму!» «Послухайте!» – Ірина від хвилювання забула, як його звати. «У вас…» Вона покусала губу. «У вас, Валерію Вікторовичу, все вийде. Даремно. Я, мабуть, отак е, з наскоку накинулася на вас зі своїми ідеями. Налякала. Мене, розважливо з помітною нотою іронії, озвався Бородан. Налякати важко. І клоуном я ніколи не був і не буду». Та ви не зрозуміли, ступила до нього Ірина. Я й не чекала, що вам одразу моя пропозиція сподобається. Я лише хотіла показати, яким буде фінал. Коли ви вберетеся у вільний одяг, вам буде зручніше. Ви себе відчуєте іншими людьми, наче під масками. Це буде так захопливо, ніби гра. Невже вам не цікаво? Невже не хочете відчути піднесення? Воно обов'язково виникне. Повірте мені, цієї миті того, що буде, не бачить ніхто. А я вже знаю, усе станеться. Я про це стільки думала, і без вас мені тепер годі обійтися. Ви ж точнічсінько як апостол. «Який ще апостол?» – нашоропився дід. «З костелу в монастириськах. Це Тернопільщина. Ви звідки родом?» «З Донецька». «Ну, подивіться самі. Ось фото». Ірина швидким рухом розгорнула теку зі срібними шворками, вихопила айпад, увімкнула його. «Тут у мене фотографії пінзелівських скульптур. Зараз я вам покажу. Зараз ви самі побачите». Планшет засвітився екраном, прийняв пароль. Ірина швидко знайшла потрібну папку. «Ось, хіба це не ви? Гляньте, хіба не ви?» «Можливо», – відказав Бородані, – «але, вибачте, далі без мене». І він рушив до свого крісла до перекинутої через спинку картатої сорочки з підкороченими рукавами та шапки, що аж ніяк не пасувала до вересневого вечора. «Валеро!» – раптом вигукнула пані Марина, і її голос пустив півня. «Валеро!» – повторила. «Ти мене не впізнаєш?» Синя шапка у дрібних ковтунцях, Ношена-переношена, Заумерла в руках бороданя.